Kultura zarituko gara orain eta gaur bat arte honetan, lesakan azteburu honetan ospatuko den dan zaritxiki eguna zarituko gara, badirea urte batzuk hau antolatzen dela eta urten pres dute eguneko egitaragua. Larun bat honetan izanen da, martxoaren emezortzian eta honen inguruan gehiago jakiteko Garbine Sarasola dugu, telefonoaren bertze aldean, Kaixo Garbine? Kaixo egunon? Zer moduz? Ongi, ongi. Menxe egunatzen batzen ja. Eguliri begira. Hori da bai batez ere. Bueno, erranen dugu zu lesakako tantiru mairu, dantza taldeko arduraduna zarela eta bueno, ba pentsatzen dut azken egunotan ez, azken ukituak ematen ariko zaretela eta bueno, dena prespres uzten, e, larun baterako, aipatu bezala, ba igual eguraldeari ere begira, kanpoan egiten duzulako, ez? E, ekimenau. Bai, eh, egierran ja guk antolatzen algunengun guzti antolatua dugu, ustez, eta hori espetu behar da, eguraldia e, seguraldiki ernatzen garen Laruntin eta bai, kanpun egin nahi dugu, ze, bueno, herrian sortzen da giropollita, jendik eh auzo zauzo ibiltzen dira kanpoko taldik eta ordun jendiak batzuia barakite ze bestaden bertze batzuke modu bada pizko bat jende guztin ganau aietseko eta gero plazan egiten denez dantzaldia goizez eta txaldez ikuskizun ere, ba plazain gurun giro pollita sortzen da egurali txarrakin behartua gaude frontoiera sartu eta denan egitera, etor du berrian ez da duz esu matzen mm -hmm. eta pena da, pena da bai Bai, kontatuko dugu, e, nola entolatzen duzu eguna e, talde desberdinak ez herri desberdinetako dantza dantzataldik elkartzen zarete lesakan Eta eh bueno, erritik barna ibiltzun zarete, ez? Normali e, dantzatzen edo eman tikiak eh ematen, ez? Bai, guk kanpotik hiru talde taldekoen bitzen txugu, eta hoeie harreregin ondoren eta gosari tiki bat eman ondoren, hoeie joanen dire kaleskale dantzatzera, eh? Eskalegira baten bidez, gune batzutan plazatan edo toki batzuetan gelituko dire pizko dantzatzera eta orduan pixka bat goizaiak girotzen. Eta gero elkartuko gara, gure dantzariak ez dire desfilean aterako, minio gero prestatuko dira, eta amabiak aldera elkartuko gara lezakako zubiaren ingurun, zubi gainekoa egin nendute, gure erriko dantzari batzuk, hola kanpokuk ikusteko, pixko zein den lesakako dantza famatu hori, eh, zubi gainekoa. Mm -hmm. E ondoren, lautaldik, hanpoko hiruak eta gure taldik, joanen dire plazara eta plazan eskainiko dute emanaldi txiki bat, xume bat, non herriako itzekuk egingo dute 10-15 ama minutokoko sai ocho moch bat. Mm -hmm. Ola guzien artean eskainiko dute ordu beteko emanaldia edo gutxi gutxi da, enda, 12 tarditatik ordu bat aterdikaldera bukatzeko ja. Mhm. Mm Ederki? Ori da. Hoi e... seku oriela. Mhm. Mm E, gero arratxaldin ere, gitaragoak jarraipena izanen duez? Bai, gero ja, bueno, azken ziningur elburua da, aurrak euren beste egit izatia ongi pasatzea Ordun, bengo izin, lan glanpiskotegin ondoren eta dantzatu ondoren, ja lasaiago, bazkaldu ondoren, Ba, eurentzat ikuskizun bat dago, e, urtero saiatzen gara aldatzen, zerbait difentiek hartzen edo horrela, eure guztora egoteko, eta baitere etzaigu guztatzen e, ikuskizun naiz e, geldirik egotea, ez e, ikusle moduan bakarri, baizik eta eurek ere parte hartzea. Eta ordundan, txariak direnez, e, aurten txoro txaranga egonen da, ordundan izenak erraten duen bezalazkenin izaren da txaranga bat, ordundan aurrak eta helduak eta nahi dunguzik joan endiren, Txaranga batekin, errin, errin barna berriz, berriz ere, dantzatzen eta kantatzen. Uhum. Eta hori izanen da, laroita mar minutoko gauza, ordu terdi izanen da, beraz, bosterditan hazi, eta zazpia kaldera berriro bukatuko dute. Eberki, eta aur bukatuko da gure besta eta ja antzari bakoitza beritzera. Mhm. <gülüyor> Eberki egitsongi, eh aipatu dugu eh beartz dantza taldeik etortzen direla lesakara egun hortan, aurten eh errerakuk, e, oiartzunguk eta zumeiakuak etorriko dire. Eh ezakit, bueno, urtero usteudut ezberdinak etortzen direla, ezakit nola egiten duzuen aukerak eta hori edo erabaki hori nola hartzen da zein etorriko den. Bai, bueno, guk batxugu hainbertz urte hau antolatzen, batxugu harreman batzuk, tal edifentikin. Eta, bueno, gerran aurten koment, bueno, biltzen gara pixka bat, hor e, antolaketan gabiltzan tal detxoan, biltzen gara urtarrila... Aziran, eterraten dugu, bueno, aurten antolatu behar dugunan norkon bituko dugu. Mm -hmm. Eta hor sortzen da, boz begira, nik izautzen txut, oi edo nik zumaiakokin badut harremana, galetuko diedia posible duten data honetan. Eta hola izaten da piskatxo bat, baten batek ez etzerraten badu, datorretan ezin dula, badutela beste zerbait, edo dantzariak okupatuak daudela, edo dutela musikarik hainbat arrazoian gatik, ezin badute, benga, bosgoazen bertze bat igal lezera, badut honen harreman, hauket horri ziren orain dela la urte, eta aiz guztore egon ginen eurekin, bueno, pues berriro deitzen txugu, horrela or izaten da pixko bat, modu informal batean. Uh -huh. bai, Errera gokoen kasoan izan da, bueno, bat ez ere pandemian urte horretan, eure jarri ziren harremanetan gurekin, Bai. Tal dia berri xamarra delakoz, eta etzirelako, etzirelako zinu izateri dantzarikikik batera, eta probatu nahi zuten, aukera hori emana izieten euren dantzariei. Orduan, eurekin harremana horrela sortu zen, baina gero e, bertan bera zen urte horretan, uh -huh. e, eta urtean berriro antolatu behar genuenez, nik erranien, bueno, herrerakoekin hor gelitu zen hitz emana, eta nik eh aukereman bertzaiela orduan berehala harremanetan jarri nitzen eurekin eta izkonten de mm -hmm. le saca de torceko aukereman zaielakoz mm -hmm. argiago ba egun hau ez dantzari eguna eh e, dan, bertze dantza talekin harremanak sortzeko ba igual elburu horrekin ere antolatzen dela eta horretarako ere e, balio duela ez e, bueno, ba, zuen artean harremanak edukitzeko eta edozen gauzedarako hor ba, euren kontaktua edukitzeko, eta bueno, ba, lagunak ere, aurren artean ez, lagunak ere e, egiteko. Bai, hori egizpolita izaten da. E, gero, e, familiak ere igual elkarri zaut, e, bazkaltzen duten ez, gure familien etxetan, edo elkartetan edo, haun izan gurasun artean bata bertziari bori, e, galetzen dute, bado, nere zeme alabak non bazkaldu duten, norekin, eta harremana sortzen dute, agian... Gero, gure dantzare joaten diren lekan euren herrira, errat dute gus, ni joango nintzatekearen itxera bazkaltzera ere. Eta sortzen da, eta batzuk mantentzen dute, hor, nahizta urtik pasatu, mm -hmm. eta dantza nez jarraitu, baina harreman, txiki batzuk sortzen, sortzen dire. Mm -hmm. Bai, bai, aizko egitada, eta gure helburua batez erikustia bertzerritan ere, dantza egiten dela, ze dantzatzen den, Eta pixko bat no, ikusi dantza, dantzatzearena ez dela urtian behin egiten den gauza barbakarrik. Mm -hmm. San Fermintan eskintzeko eman aldi barbaizik eta egiten aldire bertze gauzak eta dibertigarria dela eta polita dela. Eta bueno, egirran geografika, iz, pixko bat ikastekore bai ongitortzen da. Mm -hmm. Aitzaki horrekin, neri urtetan eta urtetan gurasuk errandia. Eta jo, ez nintzen sekulan egona zumaian, ez segulan jona joan portugaletera edo. Bueno, bai zautzen juste bertzerriak eta gauza pollitak sortzen honekin bai. Hum, hum. Egia da bueno, ba, urte haunitzez, ez, gontzaretela e, antolatzen hau pandemiaren eragin ezta e, geldirik egon izanen da ekimena, baina bueno, e, ja badire, ez, urte batzuk hau antolatzen segitzen duzuela eta hori ere ba, seinale hona izanen da, ez? Bai, konten gaude, maitxa, bueno, ona ikusten dugu aiz positiua guantolatzea, alde batetik guretzako politadelako, zeta egia, da, erriin gert, egiten den eguna, oaiz politadelako, eta jende guzi haitzeskertua dago, gurasuk, familiak eskertuk egoten dire, eta gero modua da gure dantzariak ere bertzerritara bateko mm -hmm. Eta egun politak pasatzen juste, orduan ikusten merezidula, merezidula gauza hauekin segitzia, Gauza, nizelosten direlakoz. Mm -hmm. bai. e, hau dena prestatzeko eren, pensatzen dut, e, jendearen eta familien, e, dantzarien laguntza beharrezkoa izanen duzuela ez? Eta, bueno, ba, beraiek ere implikatuak egonen direla ekimenean? Bai, noski hau taliak ere bakitzen duago egitia, minogurasuen gibelti kanbi hartu gugurasu. E, eurek aurrak eure ditxetan bazkaltzen. Gero guk erraten dugu etorri behar hau egin behar duzu eta beti dentarako pres Beraz, bai, bai, eskertu diarra da. Eta taldin da gondien dire, bai, ze elduen artian antolatzen da. Dantzari elduok ez dute dantzatuko laruntin, bine hor, eurek daude antolaketan hor. Enzaiatzen, e, aurrata sarduratzen egun horretan era maiketakoa, Bilbidean, gauza guzitan, nor daude heldu guzik lanin. Hmm. Bai, bai, hori eskertzekoa da. Bai, bai. E, berki, ba, bueno, Garbine, mil esker, gurekin egotegatik eta hau dena kontatzeagatik. E, Pesatzen dut, ba, egun hauetan ere hortan ibiliko zaretela azken entxegoak egiten, eta, bueno, dena presuzten, eta, bueno, alde horretatik animo, eta espero dugu, dena ongi joatea. Ba, mi eskerzuei, guri gutaz goro eta informazioa banatxagatik. Eta, bueno, e, e, ez dututzen nahi errangabe, gero martxuaren ogeita bortzein, uh -huh. elduok ere dantzatuko dutela, eurek ere izango dutela saio bat, uh -huh. eh, esakako kulturitzi, minu labarreko zazpiak aldera. Hordun, uh -huh. eh, lan haunitzen ginen dutela, unta honetan, txikiak laguntzen, minu eurek ere lan inari diren. Bertze, manaldi bat emateko gaita bortzen. Ederki, hor mm. ba, rutziko ditugu bitzordu oiek, bat dantzarikiki egun, e, martxoaren emezortzean, larun bat honetan ospatuko dena goizean zeharre baita ratxaldean ere, eta gero, aipatu duzuna, martxoaren nogeita bortzean, helduen dantza taldeak, ba, manaldi eskeniko dula, arri ondoa kulturretxean, e, ez kaldean, ez? Bai, bai, zazkertan errangon nuke, bai. Eberki, ba, hor ditugu eta, bueno, ba, berriz ere mila esker garbine eta zorte hon? Mila esker eta eskerrak zuei, eh? Bale, urren guarte, agur. Bai, agur.